Hej hey, och välkommen till avsnitt 45 av Abito Nörnäs. Det här är Nico tillsammans med Danne. Ja. Ja Färnan. Ja visst. Allt bra med er då? Ja. ja. Mm. Mm. Nej men det är bra med mig också fan. <laughs> <här> Livet leker och i färd. <här> vi hoppar på att vi har nördat Färnan. Ja. Ja. Jo, men äh, den här veckan så har väl äh, det har blivit mera Skyrim. Mm. Hur, hur, hur, hur hög level? Level nio. Okay. Bara. Vad garvar du åt? Det, det, vet du hur lång tid det tar att springa? Vet du hur långt fa, det är trend, mellan det? saker? Ja, äh, apropå oh. det så jag har precis köpt en häst. Woho, oh. Jag slipper springa. Wap, wap. Men du måste ju mm. ändå springa. Ja, men på hästen. Men då rider jag på hästen. Jag ska ju springa ja. på hästen och göra. Nej, ja, men inte på hästen. Hesten <laughs> springer. Det jag ska bara bra. sitta. På den. Jag ska sitta Aha. på hästen. Ja. Visst. Eh, ja, nej, det har inte hunnit gjort så jäkla mycket med där än faktiskt. Jag verkligen precis köpte den och satt mig på den för den första, för första gången typ. Sen har jag loggat ut. Eh, utöver det så mera The Walking Dead. No Man's Land. Mm. Tagen mig upp till eh, Spelar level 16 Jag vet inte om det var Vare sig bra eller dåligt Men eh, <laughs> kul är det i alla fall mm. Springer ut Man får springa ut på sina små uppdrag här och var Och försöka samla på sig Och bygga upp sin lilla ja, Överlevnadskamp Eller vad man ska kalla det för där mm. eh, Också Spelat eh, Hitman Go mm. Också sjukt kul men, Hur är det då? Men svårt som pan. Eh, jo men du Man är Agent 47 Och så får man så här ett, man är, man, Det är som ett eh, Brädspel typ Okej okay. det, det är typ fia med knuff Fast eh, ba Banan ser olika ut jämt Det är inte en det är inte rundbana Utan man ska ta sig från en punkt till en annan Och så mm. har man Typ motståndare som Antingen så står de helt still och tittar åt ett specifikt håll eller så har de liksom en, en förutbestämd rutt som de går, om man säger. Och hela tiden kollar åt ett specifikt håll. Och du ska försöka ta dig förbi de här. Eller plocka ut dem utan att de ser dig först. Mm -hmm. Och sen ta sig till, antingen till målet som är antingen att eh, assassinera någon. Eller plocka upp en resväska och ta sig därifrån. Mm. Och det, jag tycker det är sjukt kul, men jag har kommit till en bana som är alltså, läskigt svår. Jag, jag, har ingen, jag, kan, jag kan inte komma på hur jag ska ta mig förbi den. <laughs> så att, mm. eh, så att, jag, jag ska se om jag kanske <clears throat> använder någon hjälpmedel eller någonting för att försöka ta mig förbi den så jag kan få fortsätta spela flera banor. Nice. Sen eh, har jag spelat eh, eller har börjat kört lite Dirt 3 igen också. Och insett varför jag slutade spela också En okay. gång ja, det Alltså, det? alltså jag, gill, jag gillar ju Spelet i sig, det är snyggt och det är bra Och det är roliga bilar Och sådana grejer Men det är ju jättemycket rally över det Det är ju mm. bara rallybilar Och jag, jag, jag gillar ju det, absolut Men det är lite för mycket Och sen är det De här jävla banorna där man ska Drifta och hålla på grejer Alltså Bilspel på PC, eller bilspel överhuvudtaget Spel Är inte gjort för att drifta Tycker jag Det är min personliga åsikt att det, det blir inte bra och det blir ja nej. Så det, det är de bitarna som drar ner det Så att eh, Nu letar jag efter ett nya, eller nästa spel Och köra lite mer mm. nice. Det är väl det jag har hunnit med den här veckan Skulle jag säga ja, mm. Spannar du Uh, inte mycket alls faktiskt Lite FIFA bara uh, Har varit så trött <laughs> Och sen i helgen så var jag upptagen i helgen också Så det uh, blev inte mm. mycket gjort då Ja just det, jo, lite lite längre på Borderlands 2 Okej, okay. fortfarande mm. lika roligt Ja, för Kan nog. Mm. Ja, själv så har jag spelat lite Det här mobilspelet baserat på Anshaded Alltså, mm. han Fortune Hunt. Mm. Eh, ja, det, det låter lite som att det är som ditt hit med en spel. Det är liksom: Tänk eh, plattformar, fykantiga no, markörer lite överallt på, mm. Mm. Mm. som former en bana, och så ska man gå dem för att ta sig fram till en skatt. Och mm. eh, när man tagit skatten, då faller de här plattformarna ner. Okay. Sen kommer det lite pussel att det kanske är eh, en stolpe som skjuter pilar, och då måste du lista ut hur du. Kanske går och klicka på en knapp så att den åker ner eller kommer upp en annan stapel framför den så att pilarna står och skjuter in i väggen och lite sånt där. Mm, mm. Då ska du helt enkelt ja, fixa fram vägar för att ta det till skatten och det är allt man gör. Ja. Eh, ganska roligt, eh, lite väl simpelt tycker jag. Men ja, det är väl helt okej. Okay. Man får kan samla ihop gratis grejer, så här, kläder till Uncharted Multiplayer och sånt så vi får se om jag orkar spela så pass. mm. mm. Uh, Sen tog jag ner det här gratis spelet nu på, för PlayStation Plus med det där Tabletop Racing. Uh, alltså, det här är för småbarn känns det nästan som. För det är, <laughs> Tänk Mario Kart att man kan skjuta på varandra, samla upp bubblor, skjuta ner varandra mm. med boka missiler och sånt. Mm. Men. Det finns ingen, just det här, som du visste, att du inte vill ha, men drifting, ingen så här handbromsväng eller någonting. Nej, nej. Utan du har bara gas och du har broms och sen måste du svänga. Så ja. det, du kan inte ta kurvorna något snyggt och sladda in liksom, utan du måste typ gasa och sen svänga långsamt för sv och så gasa på igen. svänga långsamt. Det känns att hade jag bara haft kunnat ha handbromsväng då hade det ju här spelet varit sjukt mycket roligare. Mm. Men nu är det just att det är så långsamt att hålla på att svänga i varenda kurva. Så att det drar ner spelet jättemycket. Mm. Eh, tyvärr, det hade varit skit kul annars Men just att Det känns att det fattas just det här snabbt att bli duktig på att spela Att det här lilla extra mm -hmm. eh, Gör att eh, jag spelar hellre Något gammalt Mario Kart-spel eller någonting Sen kommer vi till det stora Det är underbara <laughs> Troligtvis årets spel Anshadet 4 eh, Sjukt bra spel Jag är så glad över den här Jag är, som sagt Anshadet är min favoritspelserie och det här, det står mellan det här och eh, tredje spelet som min favorit. Eh, men det lutar mer åt, han körde fyra just för storyn. Och det kan även vara ett av mina favoritspel någonsin. Oj. Så mycket älskar jag spelet det är så jäkla bra. Eh, han körde, det alltid haft problemet med just det här skjutdelarna Att det blir lite långdraget och inte jätteroligt. Mm. Men det är bättre uppdelat nu att man får de här pusslerna. Lite väl lätt pussel i det här spelet, och det var mycket bättre pussel förut. Men ändå lite pussel, det är sjukt mycket story och det älskar jag som älskar den här serien. Och eh, jag tycker att spelet får ett eh, värdigt slut helt enkelt. Mm. Och det är även en massa easter eggs i det här spelet. Jag tänker säga vad det är, för det här är något man måste spela. <laughs> Men ganska tidigt i början så kommer det ett easter egg som alla borde... Kolla in, men man ska kolla det för sig själva Det är ett, äh, ett spel man får spela Drake och Elena tillsammans. Alla som äh, förstår vad jag pratar om vet exakt hur underbart det var att få testa mm. den delen igen. Men nej, äh, absolut. Anchored 4 är ett av mina favoritspel. Karaktärerna. Det spelas exakt likadant som de gamla spelen, fast äh, bättre sjukt mycket snyggare, det är ett av de vackraste spelen någonsin, man blir helt förbluffad när man får se liksom hur ansiktsuttryck och sånt att det här hade inte funkat så gjort på Playstation 3 eller någonting, för det känns nästan verkligt hur mm. de rör sig, pratar med varandra mm. hela tiden och eh, jag har satt på gapa, jag spelade ungefär två timmar i fredags sen la, gick jag och la mig så blev det väl en 12-13 timmars sträck i lördags. Sen var det klart och då andades jag ut var överlycklig. Sen kom söndagen och jag kände att nej. Han tjade det över och jag började nästa greja. Oh, det är så... Jag älskar den här serien och kanske någon som såg min text på Facebook. Jag var så med det. Men då tog jag upp nästa spel jag tänkte prata lite om. Jag drog in nya Doom-spelet. Mm. Men jag har bara spelat ungefär en timme år, Så jag vill inte säga för mycket för det kan ändras mm. Bra spel Det är ju inte alls som Tänk Doom 3, det här skräckaktiga Utan det här är bara ett kött av spel mm. Mm. Problemet det, jag har det, det, med de, de har ju gått tillbaka till en liksom, arena Ja, riktiga mm. Liksom början Problemet jag har är att karaktären känns För flytande Tänk om ni använder en mus Och tangentbordet eller något Och man har mussensen alldeles för hög Mm -hmm. Att det känns som att man flaxar lite överallt. Mm -hmm. Så känns karaktären i det här oh. spelet. Det kan ju vara någonting som att jag behöver Vänja mig med, för jag spelar ganska mycket Call of Duty och sånt. Där jag tycker de har nejlat det perfekt. Att man är lite tyngre och att man springer runt. Här kändes det man alldeles för lätt och flygande. Men eh, jag ser fram emot att spela med det. är därför jag inte jag vill säga något mer nu för jag har bara spelat ungefär en timme. Mm -hmm. Och jag hade kul med det. Men att just det kändes inte helt rätt. Men jag behöver några timmar till för att kunna ge min. Slutgiltiga dom. Så det är Dom får sin dom Nästa Vecka helt mm, enkelt mm. Men nej Min helg har varit Topp, topp Med Anshardet 4 och Har Playstation 4 Och inte har spelat Anshardets spelen eh, Ja Skäms Skäms allt jag kan säga Det här är den bästa Det är min favoritserie Älskar alla spelen Och eh, Ja Det här är ett guldgruva Som ni missar mm. Nyheter då på X Jo. Ja. Den öppna betan för Overwatch har slagit Alla tiders rekord Det var 9,7 miljoner spelare som deltog världen över, vilket gör det här till den största öppna betan Genom alla tider. Det här kan vi jämföra med det tidigare rekordet för en öppen beta som var tidigare i år med The Division som nådde 6,4 miljoner. Alltså 3,3 miljoner mer spelare. Den sammanlagda tiden som spelades i den öppna betan av Overwatch var 81 miljoner timmar och det spelades 37 miljoner matcher. Yeah. Overwatch lanseras till PS4, Xbox One och PC den 24 maj. Så att inte långt kvar nu. Nej, och jag testade ju aldrig betan. Så jag ser väldigt fram emot att spelet släpps så att jag får testa det igen. Eller mm. ja, få testa det för första gången. Men Nej, jag ser sjukt mycket fram emot det. Mm. Men du fan, du testade ju betan. Mm. Kände det som att allt flöt? Jag tänkte, det är bra många spelare, men jag har aldrig hört någon som klagat om. Att Nej. det blev några breaks eller någonting utan det verkar ha på sjukt bra hela betan och upplevelsen. Ja, absolut, absolut. Jag körde ju på första rundan där i och för sig. Mm, då var det väl inte öppen va? För alla som hade köpt den och en vän. Ja, precis, precis. Och då är det, det är fortfarande, det är, det är fortfarande väldigt mycket folk då ändå som var inne. Men jag kan inte påstå att jag märkte någon, alltså ingen lag eller någonting sånt. Utan jag tyckte det flöt på riktigt, riktigt fint alltså. Det, det kändes ju som ett, i stort sett ett färdigt spel med, mm. med lite få spelare inne just då, om man säger så. Det var att man kände igen lite folk och lite namn och så. Så att det var liksom, ja man fick möta samma människor lite då och då. Men det, det var det enda som jag har någonting att säga om. Mm, coolt. Ja, med oss. Mm. Förra året bekräftade Sony och Polyphony Digital det nya spelet i Gran Turismo-serien. Det heter Gran Turismo Sport och är under utveckling till PS4. Som vanligt så är det ju PlayStation exklusivt. Mm. Nu meddelar Sony att det kommer en ny trailer från spelet den 19 maj, alltså blir idag när vi släpper torsdag. Det kommer bli ett event där vi, ska, där vi ska få ny information om spelet samt se trailern. Allting börjar klockan 19.45, alltså den 19 maj. När vi släpper det så att, ja, gå och kolla på det nu ikväll. Mm. Det släpps live Sony Playstations Youtube-sida. Mm. Precis. Så, det är bara så att, bilden, sö slash. sök in det på youtube.com user slash Sony Playstation. Eller sök bara på Sony Playstation så hittar ni. Mm. Mm. Uh, ja, jag det, det. är ju det. liksom en spelserie jag har gillat. Liksom. Mm. Det har ju varit bra förutom förra spelet som mm. var så paj och det var så trasigt. Mm. Det blev ju bra efter typ ett år när det patchats typ så här hur många gånger som helst. Mm. Men innan det var själva startmenyn var skräp det gick typ inte att spela för det, i, man fick se, ibland fick folk sitta 10 minuter till en kvart i laddningsskärm för att komma in i ett race mm. efter två minuter så har folk börjat hoppa ut 10 minuter till en kvart det är inte förlåtligt det blev nej. bra efter, efter typ ett år men jag, spel, jag försökte ju spela det i typ en månad och sen gav jag upp och tog aldrig upp det en det är det pajade så mycket för jag hade sådana mm. förväntningar för Gran Turismo 5. Så jag hoppas på att Gran Turismo Sports nu, ja, det har alltid varit sjukt snyggt men jag hoppas att det är bra den här gången också. Mm. Och inte bara snyggt. Alltså jag, jag lärde ju liksom Gran Turismo, alltså första Gran Turismo när det släpptes till Playstation 1. Mm. Det var ju liksom the shit. Man körde på jag kommer inte att vara Ovalbanan heter nu men där körde man ju liksom Corvette Stingray och det var liksom snabbaste bilen man kunde ha utan att låsa upp några bilar. Ja, ja. Sen, så, och så var det bakusdrift och så och åt helvete. Mm, Grand Turismo 3 <laughs> Ungefär som du brukar med, ja. med den kombon så att säga. Ja, en, en amerikansk muskelbil bakusdrift och försöka Ja, nej, nej Aldrig en bra kombo. Inte om du ska nej. gå fort i alla fall. Nej, precis. Jag vet att vi spelar Grand Turismo 3 en jäkla massa mm. och det är också det är av de bilspel jag håller högst i lådan tillsammans med Colin McRae typ två eller tre, vilken du nu var. Mm, mm. Så nej, Gran Turismo, de kan göra bra bilspel, det är bara att senast det blev en krasch helt enkelt. Mm, precis. Mm. Nu har Capcom och Nintendo bekräftat ett datum för Monster Hunter Generations här i Europa. Monster Hunter Generations släpps den 15 juli. Nintendo kommer samtidigt att släppa en specialutgåva av New Nintendo 3DS XL i samband med spelet. Eh, ja, Nico, mm. du har väl pratat dig lite varm angående Monster Hunter och sådär. Absolut, jag har tyckt att spelen är väldigt roliga. De är ganska svåra liksom, tills man har kommit in i, för det är väldigt speciellt. Men ja, vi får se. att kanske skaffa det här och för försöka komma in i spelet igen. Jag har ju inte testat dem på typ Wii eller Wii U, jag har ju bara spelat gamla DS-spel och sånt här, så jag kan verkligen se fram emot att få testa ett nytt Monster Hunter. Mm, då så. Eh, den första teasern till Titanfall 2 släpptes i mitten av april och vi fick reda på att det är under utveckling till PS4, Xbox One och PC. I AIs presentation av företagets planer för det närmaste året kan vi se att de planerats att släppa Titanfall 2 någon gång mellan oktober och december i år. Titanfall 2 kommer också att visas upp igen den 12 juni. Då kommer vi få se spelsekvenser ifrån spelet. Hmm. Jag ser ju cool. sjukt mycket fram där. Jag sa ju det förra... Max! Veckan. Max! Ja. <laughs> Precis. Cool. Ja. Jag sa ju det att jag, det här är ett av de spelar sig mest fram emot i år. Just eftersom första spel är Xbox exklusivt. Mm. Nu släppte det till båda och de ska föra in en story mm. så uh, kan bli coolt. Jag hoppas verkligen mm. på det här spelet. Mm. Coolt, men vad går själva Titanfall ut bara jag som aldrig har spelat första? Tänk tänkte typ Call of Duty, men att man helt plötsligt kan kalla ner en mech och hoppa in i den, Så några springer på marken, några sitter i en mech och så är det bara skjuta sönder varandra. Är det Batman fps menar du, eller? Nej, alltså. Det var lite kul. Nej, men okej, men då fattar jag. Det låter väl rätt häftigt. Se, jag, jag, var då, jag var sjuk att Titanfall inte kom till Playstation i början där Men ja det var ju tyvärr inte så många som spelade det Så jag hoppas det får en ny skjuts den här gången Nu när det släpps till allt mm, precis. Mm, coolt, för jag såg, det är som, jag såg att det kom till PC också mm, Precis, nu släpper de det till alla konsoler och ja. PC Så jag hoppas att de får en, en ny start För det finns inte tillräckligt med max spelare ute Som är riktigt, riktigt bra Så jag hoppas att det här kan bli något riktigt coolt men vad då? Man man springer, man springer inte alltid runt som Micke eller Nej nej du springer nej, jag, runt som Wally så långt. Det men så det, så det, är det är typ så här du har en killstreak eller någonting så Ja, precis. Ja, kan ja. du få så får du, en du ner en, ro, en det är en rustning eller får du ner en alltså typ det är, det är en stor jävla robot. Det är en stor robot okay. som du par in och styr. Coolt. det låter ju riktigt Det är så här 5 meter lång. Ja, nåt sånt. Och så, och så, och så är det liksom, åh, när liksom när den pajar då måste du ha en ny streak för att kalla till en ny liksom. Ja. Men det är, det är singleplayer eller är det... Nu kommer för första gången singleplayer. Det tidigare mm. var bara multiplayer. Nu okay. blir det båda. ja mm. Det kan ju vara därför också det inte slog lika hårt eftersom det bara var multiplayer och folk mm. var kanske mm. inte riktigt redo för det. Nu kan det komma en singleplayer-story liksom, som lockar in flera personer som sedan går vidare till multiplayer. Så, ja, ja precis, nej, precis. Håll tummarna. Mm. Coolt. Det, det låter häftigt i alla fall. Precis. På tal om EA så har de bekräftat också att det kommer en uppföljare till Star Wars Battlefront under 2017. Eh, det är kanske inte så märkligt då EA också har meddelat att Star Wars Battlefront sålt mer än 14 miljoner exemplar i butik. Star Wars Battlefront 2 kommer också att använda de miljöerna ifrån nya filmerna. EA planerar att släppa ett nytt spel i Star Wars-universumet varje år under de närmaste 3-4 åren. Visceral Games spel i Star Wars-universumet planeras för 2018, och vi vet också att Respawn Entertainment och Stig Asmusen, som vi tog upp förra veckan, arbetar på ett spel med licensen. Mm. Mycket Star Wars nu. Mycket ja, Star Wars. Det enda jag kan säga är att jag tycker i det är synd att de inte satsade fullt ut på Battlefront-grundspelet, ja, eftersom det var det som behövde fixas. Nu ska de släppa ett nytt redan nästa år. Jag hade hoppats att de tog ett break, att de kör liksom... Ja, Battlefront, äh, sista expansionen släpps ju tidigt 2017. Exakt. Mm. Så jag känner liksom att det är för tidigt att släppa ett till- Mm. när ni kunde liksom satsa den energin på att göra första spelet bättre istället för oss som faktiskt alla oss 14 miljoner typ som har köpt mm. spelet. Ja, verkligen, verkligen. Äh... jag menar varför prångla ut ett nytt så snart ja. redan? Jag förstår inte liksom. Nej, det, förstår det är ju de grejen. Det är Call of Duty tänket och liksom ja. de här att vi, nu är det så hett att vi kan ju tjäna pengar på det. Mm. Och ja. tyvärr så är det ju vi spelare som tar stryk av det och jag tycker det är jättedumt. Och jag vet bra många som jag spelar med som säger att det finns inte en chans att vi ska få bättre från två. Vi kör mm. till servrarna här ute sen går vi väl över men då kanske typ att från tre har kommit ut. Ja, för ja, att vi, vi blev så besvikna just på första spelet mm. och det ska väldigt mycket till att liksom, vi ska få någonting som vi vill få oss över till tvåan. Mm. Visst det är de nya liksom baner baserade på Force Awakens och sånt där men det känns inte som att det är tillräckligt inte med det vi fick nu som det var liksom det var för mycket skit vi fick helt enkelt och det var slöa baner de gav bara ut variationer på de baner som redan finns så det är för mycket som inte går rätt till i första spelet att mm. vi vill liksom. Men jag, fatt, jag fattar inte jag trodde det här var alltså jag trodde det här var en franchise man tänkte satsa på bara patcha och liksom skicka ut nya grejer till. Men... Ja, det lät som det, men nej. Ja, nu, har de ju, nu tjänar de pengar på det. Nu kör vi det varje år. Vad, det, mm. det, det, låter det, det, tyvärr, det är ju tyvärr så spelmarknaden funkar. Mm. Ja Jo, jo absolut. Nej, men jag förstår alltså, ju alltså Säljer du enorma mängder på ett spel så då kommer nästa spel fort. Ja, självklart. Jo, men jag förstår, jag förstår precis eh, ja. själva tanken från deras sida. Men jag menar, ja. från min sida så hade jag ju hellre sett till exempel Ja, men vad fan Gör alla de här nya kartorna Gör alla de här nya uppdateringarna Och patcha Eller vad fan gör en, alltså, ni får, Någon kan ju fortfarande få in pengar för det Absolut, det är det jag hade hoppas Att vi hade kommit bort från det här Släpp mera Season Pass eller vad som helst mm, mm. För det är liksom som nu med Patcherna man väntar på liksom Alla de här som kommer till Season Pass mm, Som auto mm. Rim senast ja, Ska väl. du hoppa in och spela Du kan inte bara gå in och spela liksom välja Jag vill köra Blaster Nej. då får du bara köra de gamla banorna. Oh. Utan du måste gå direkt in och välja Outer Rim för att få spela okay. deras banor. Och då blir det random vad du får spela. Så ja. då är det så här aha, men Varför kan jag inte välja Blaster och få alla banorna? Nej, du måste gå in Outer Rim. Och så blir det olika vad du får spela, men du får spela Outer Rim-banorna. Så ska det inte behöva vara. För. Men det är för att De inte ger, oss, <laughs> de ger inte tillräckligt energi för Nej. Nej. att ge dem ordentliga uppdateringar. För att, aha, vi jobbar på nästa spel redan. Jaha, ja. tack. Det är ju bara hålla tummarna för att det faktiskt blir bättre då. Eller att de gör mm. det lite, lite bättre i alla fall till nästa om inte annat. Det måste ju bli en wow-upplevelse liksom att få, mm. ja men det här vill vi verkligen ha för nej, att annars kommer nästa floppa så det är så mycket tror jag faktiskt. Ja, mm. ja vi, vi, vi håller tummarna så får vi se vad som händer. Precis, precis. Vi avslutar på en liten mörkare not och med att Disney har sagt att man kommer att avsluta arbetet med Disney Infinity-serien och lämna Toys to Life-marknaden. Disney har också tagit beslutet att stänga Avalanche Software och avskeda de 300 anställda som finns What? på företaget. Och det här är ju en liten tråkighet för de för som inte vet vad Toys to Life är, det är de här när man sätter gubbar på en, en här, typ dosa en pedestal. och de kommer ja. upp på tvn. Mm. Eh, och Disney Infinity-serien är, de Infinity är det som har sålt bäst. Lego har inte sålt lika bra. Skylanders har inte sålt lika bra. Och ändå är det Disney som väljer nu att Nej, men vi lägger ner för det vi känner inte tillräckligt bra för här. Mm. Det är kanske inte båda så jättegott för framtiden för just sådana här spel. Och det är jättetråkigt för Skylanders och sånt säljer ju fortfarande jättebra. Visst, det här säljer mer, men man kan ju hoppas att Skylanders och dem faktiskt... Eh, lyckas fortsätta. Det kan ju bara vara någonting att Disney vill gå ur det här med tv-spel och sånt, att det kan vara därför. Oh, att det inte no. riktigt är det. Ska vi ge det till andra utvecklare och andra bolag att göra spel på våra franchise istället för att vi själva gör det? Man kan hoppas att det är det. Mm. För ja, barn liksom ser jag vet själv, liksom, man har sett där här om ja, jag sätter en gubbe och så kommer, kan jag spela med den på tv. det är skithäftigt. Mm -hmm. Så ja, jag hoppas att det här är bara deras val att hoppa ur det här och att det inte är någonting som kommer påverka allting annat, Skylanders och men alltså att, att skicka hem 300 per är ett ganska bra beslut. Det. Alltså, <laughs> mm. någon lär ju svara för det här beslutet sen. Mm. Ja, vi får se. Vi har ju inte hört någonting. Den det har vi hört att det är den bästa säljande i den här ja. Toys to Life men vi har inte fått reda på varför gör ni så här och det är, det är lite läskigt. Ja, visst. Ja, det vi, ja. Mm. så det är jätte synd om alla, ja precis, de 300 anställda som mm. ja, det kändes helt som typ en list sitt jobb. Ja. Mm. Mm. Samtidigt så, så känns det väldigt disnygörande. Ja precis. Bara, men det här intresserar oss inte längre. Mm. Nej, whatever. Precis. De känner <laughs> ja, så mycket jo. pengar på så mycket annat. Nej, att... ja, precis. Ja, men så är det. Tyvärr. Det är som det är. Det, mm. det var nyheterna. Då hoppar vi in i Och det är vad vi vill se inf, eller, inför E3 helt enkelt. Inför och vad vi vill se. Inför och vad vi vill se Inför ja. E3 helt enkelt. Eh, har ni någonting? Eller, först och främst, vad tror ni om årets E3? Kan det bli en topp eller flopp eller mittemellan? Mm. Alltså förra året var det ju ganska stort. Mm. Ja, vi fick med, många med, stora spel. Ja, och. men verkligen som liksom Fallout. och... och. Mm, bara ta det, Fallout. Ja. <laughs> Final <Fire laughs> Fantasy 7 och vi fick ja. jättemycket olika. Star Wars Battlefront. Uh, Mass Effect. Mass Effect, där precis. Uh, Games of War 4 och det var ja. väldigt mycket som kom. Ja. Uh, jag hade ju sett fram emot att, verkligen, att det här skulle bli stort att vi ska få se NX och vi ska få se alla de här nya mm. spelen som kommer. Och sen bara, nej, Nintendo har inte med NX, nahe. Mm -hmm. ja, men vad, de kanske visar upp något nytt. liksom Vi kanske fortfarande får se spelen. Typ Mario. Nej, ni ska bara satsa på sälda. Okej, okay, kul. Uh, hopp. Det är liksom, jag hade ju sett så sjukt mycket framåt att Nintendo verkligen skulle mm. komma fram här. Och så, ja precis. Jag vill se ett NX. Mm. Det handlar ingenting om VR eller alla dessa tillbehör utan bara det här är spelen. Och sen var, nej, det är bara sälda. Okej, okay, ja, men det är ju inte riktigt vad jag vill ha. Och sen resten. Vad jag vill ha, det är typ det vi redan har sett men jag vill ha bekräftade releasedatum för det. Mm, mm. Mm. Så jag tror att det här kan bli ett medelmåttigt det är inte ett dåligt. Men jag tror att det mest kommer att vara nyheter om sånt vi redan har sett. Det känns lite så. Mm. Från min sida i alla fall. Mm, precis. Mm, mm. Men precis men, men, men man hoppas ju att det ska komma en skräll liksom. Ja, absolut. Man ville ha något riktigt stort spel. Precis som förra året var det ju Fallout 4 som kom. Då har vi väl så kommer väl, ja vet du, fasen? För jag tror att det är för tidigt för Skyrim på tog för tidigt. Och det är det, annars är det också en Samtidigt tror jag att det bara kan komma upp en sån här bara en teaser bara det nya namnet. Ja, precis. Det kommer upp ett namn. Och sen inget mer än så. Och så får man vänta typ i två år. Ja, precis. Men de Så har liksom typ... ett färdigt namn att alla, ja. typ, ja, man vet att de utvecklar på det. Men sen får man kanske reda på, det är just texten och hur det ser ut. Att förra vi hade Skyrim och då var det en drake. Vad är det den här gången? Det, är liksom, det kan räcka mm. oss att börja spekulationerna och sen har ju Bethesda vunnit i E3 typ. Mm. Ja, mer eller mindre. Mer eller mindre. Mm. Uh, se, se fram emot att se uh, nya bilderna på Dishonored 2. Mm. Vi fick ju en oerhört snygg trailer förra mm. året. Ser fram emot att se mer. Mm. Ja, det ska bli riktigt häftigt. Samma sak med just Mass Effect Andromeda. Liksom, mm. Kanske lite gameplay och sådär. Ja, precis. En liten, mera involverad trailer. Inte bara mm. en snubbe som precis, springer precis. utan här får man verkligen se att det är någonting som händer. Yes, exakt. Mm. Ja, det var så fasen alltså. Jag har ju... Det som jag absolut... Eh, som Playstation Fanboy mm. ja, ja, jo. jag vill ha datumet för The Last Guardian ah, ingen, ingen ah, ny trailer it. ingen ny gameplay, vi har sett allt. ni har visat dit 15 år typ ge oss bara ett datum, det räcker att de avslutar, Och just ja förresten Last Guardian släpps imorgon eller vad som helst liksom. släpps om ett halvår ge oss ja. bara ett datum det är det, det är det vi vill ha ett mm. datum vi har väntat mm, för precis. länge nästan precis, ja, ja visst det är, annars kommer det bara bli en ny No Man's Sky liksom. Ja, precis. Det bara går år efter år efter år efter år med bara så här, mm. små glimtar, små mm. glimtar, små glimtar. Men vad tycker ni om det då apropå nu när vi ändå är inne på E3-spåret? Vad tycker ni om det här när de, de ger bara en, en alltså en, ett, ett brökon och så händer ingenting på ett par år? Jag gillar inte det. Jag tycker Nej. att det är bättre att visa när ni har någonting. Ja, ja, Ge oss, så vi, man har lite kött på benen annars, är det liksom, annars drar det ut och sen blir det helt plötsligt som The Last Guardian. Oh, men det här är det vi ska säga oh, 15 år senare. Oh, den har vi sett fast det är en, nu är det snyggare grafik. Wow. Ja, ja. Men vi har sett det tio gånger liksom innan. Sant. Så det, då är det, jag, visa när ni har någonting och sen var beredd med ett datum. Mm. Eller säga att det här släpps nästa år och så ingenting mer. Istället för att de kommer skittidigt ut och bara, men vi, det här släpps då. Sen blir det skjutet tre gånger. Mm, liksom, mm. Kom, säg, har ni, ska ni ge ut ett datum? Var säker på att ni kan ge ut det då, utan problem. Som ja. Nintendo har varit sjukt duktiga på förut. Liksom de, när de släpper då är det ett färdigt spel, det behöver inte patchas eller någonting. Vi vet att det är färdigt. Mm. Och de kommer ut med det när det har kött på bena. Och det är lite, det är någonting jag tycker flera borde fixa och ha liksom som grundstolpe att vi visar när vi har någonting att visa, annars kan vi liksom vara tysta om det. Ja, absolut, absolut. Du då, vad tycker du om det? Alltså, jag gillar den då ja. för, för, för, för då får man liksom så här, ja, äntligen, då vet jag att det här är under utveckling. Mm, mm. För då, då, då har man någonting att se fram emot, kanske till nästa års E3. För ja. då, då kanske det kommer en en utdragen trailer eller gameplay eller vad som helst så Då mm. har man någonting ännu mer att se fram emot Så bara, ja, men jag måste se nästa år också Ja visst, ja absolut Så det, det, är, ju... det är ju fruktansvärt bra PR om inte annat Ja det är det ju, absolut, absolut Jag skulle vilja slå ihop er två på något vis lite, grann. Ja. För att jag, gill... jag håller med Nico i det här att Jag gillar inte att man bara så här Bara visar lite lite grann, Och så tänker man att fem år senare ska det här komma och om man säger ingenting. Om man säger så. Det tycker jag inte om. Däremot så absolut får man göra det. Om du har ett år kanske. Och visa ihop med det här. Säg att så här. Ja men. Eh, vi kommer börja utveckla det här om två år. Och så visar man någonting. Eller tanken är att det här ska dyka upp 2020. Det stör mig inte alls. Då får man visa precis hur lite. Eller, för då mm. förstår jag hype-tåget. Hype liksom. mm. Det förstår jag. Men att bara så här visa en logga. Och så inget. Inte ett ljud. Och så händer ingenting nästa år. Eller man får lite, lite, lite till. Det är liksom Den biten förstår jag inte. För då, då hinner jag fan bli irriterad. För då kan, man ju, då kan man ju börja släppa andra spel bara för att så här, oh men nu kommer det snart, nu, nu, nu är det på gång så att nu är det lugnt. Jag, jag väntar på det istället. Så att jag, jag vill ha, de får gärna visa mig små grejer men då vill jag ändå ha, jag vill veta ett tidsspann där jag kan förvänta mig att saker och ting kommer att hända. Mm. Och ska man visa bara som en logga, de enda som kommer iväg med det det är ju sådana utvecklare som vi vet fixar. Blizzard. man mm. vet att släpper de det. Ja, men vi vet att vi kommer få det Betesta, skulle de släppa Skyrim alla skulle gå i tak, men vi vet fast det blir inte Skyrim på så vis, det Nej, blir men, äh, Elder Scrolls 6 Elder Scrolls mm. ja. det så det blir liksom men vi vet då att vi kommer få någonting att mm. känna på istället för som The läste Guardian 15 år <laughs> eh, vad heter han där, Duke Nukem ja men, oh. totalt vi har ingen förtroende för dem längre de kan inte komma och göra något sånt igen. Att, ah, men, vi kommer med ett du nytt Dukin Uppin. Ah, skjut er själva. Ingen by. Vi kommer släppa sånt kastspel. Ge, ge det till någon annan utvecklare. Någonting. Eller kom med en fet trailer och lite gameplay efter. Med och visa att ah, men, vi har räddat upp den här serien. Ah, då kan vi börja bugga upp ett förtroende igen. Men alla klarar inte av att göra det. det nej, nej, inte. Gud, nej. nej, nej Det absolut, gäller att bygga upp absolut. ett förtroende i så yep. fall. Exakt. Eh, oh. Men jag måste i alla fall det som gör att jag tror att Playstation kommer vinna årets E3. På av vilken anledning? För att de kommer komma ut med en stor maskot ut på scenen och annonsera <laughs> nya Crash Bandicoot ja. utvecklat av Naughty Dog. Coolt! Ja, ja. Ja, är, är det bekräftat? Det är inte bekräftat. Nej, det är därför jag säger tror. Men cool. det, Men det, det hade ju faktiskt varit riktigt jävla coolt. Och ja, just för att vi har släppt Crash Bandicoot förut getts till ja. EA och sånt där. De har inte kunnat eller leverera på det. Jag tror inte det är en idag eftersom de håller säkert på med nya The Last of Us och sånt. Jag hoppas att, det är de, att de gör något sjukt charmigt. Precis som vi Sony lyckades göra med Ratchet Clank. Mm. Mm. Och verkligen ta tillbaka serien Och göra något skithäftigt med det Liksom modern humor och allting Och det skulle nästan få att det där Skulle de släppa det Tror jag de skulle vinna E3 Just på det här att alla vill ha det just nu Och mm. att det är så cool grej Och de har liksom Man har sett på Sony presskonferenser Stora cheferna komma ut med Crash Bandicoot tröjor Och allting Man har ju mm. hypat upp sig som bara den Så det skulle vara skithäftigt Annars ser jag inte på något sätt hur Sonny skulle kunna vinna E3. Om det inte är just Crash Bandicoot. det läste liksom ett nytt det läste oss Ja, vi vet ju att det är något på game, men det är för jag tror det är för tidigt att ens visa någonting. Då blir ju mer att de visar lite ja, om vi får nya banor till charter och lite mm. sånt där. Men just skulle Sonny som jag hoppas ska, kommer vinna E3, då är det just tack vare Crash Bandicoot. Mm ja ja för inte. Det hade varit riktigt coolt för det är ändå ett sånt där spel, i alla fall i mitt fall så är det ett sånt spel som, som jag ändå spelade när jag var yngre, alltså mm. ett sånt som man kommer ihåg, så det vore så mm. jävla coolt att få en, liksom, någon som slår på stora trumman och liksom bara, kolla här nu, ascoolt, ny, liksom, ny grafik alltihopa, testa det igen liksom. Mm. Och det och kanske just... faktiskt blir så bra som man kommer ihåg det gamla spelet som. Ja. Och det som skulle vara så coolt att visst de har hållit på och gjort så här lite småpikar hela tiden- Mm. Men man har ju aldrig fått någonting bekräftat. Och, och tänk om de kommer ut med liksom gameplay och allting att de har verkligen ett färdigt paket att visa upp. Ja, det vore ju ja. riktigt, Då skulle man ju smälla coolt. av att de kan ha hållit den hemligheten. Ja, och verkligen. ändå ge småpikar. Liksom, det skulle vara skitcoolt. Och det är därför, visst, det är inte annonserat. Men det är ju det som är det, tjusningen. Mm, Inget ja, av det som är avancerat kommer kunna vinna E3. Mm. Mm. Liksom, jag tror nej, ja, nej, nej. De, de måste Geos ju alltid vore... ha någon sådär... Mm, en skräll chocken, så att säga precis. Ja. Och då ska det ju vara någonting Att vi, verkligen visa upp Jag hoppas ju även på att eh, nya God of War Det här som är ryktas som Nordic Kommer att visa upp Men det är inte tillräckligt för att vinna E3 Men Nej, det, är det, är det är något som jag verkligen vill ha liksom. I vikingar liksom Och precis. valkyrier och allting det Hur coolt skulle inte det vara Om man faktiskt fick en riktig trailer på det Och sen gameplay på det Alltså ja, det, det, de skulle kunna köra över allt annat med det också Om de har gjort det rätt Ja, men det, det, ja för mig skulle det absolut vara Jag skulle Sams. falla ihop av när de började gråta Men har ja, var var aldrig coolt. varit riktigt <laughs> fyr, så fyr, stort far, Nej, absolut Men jag håller med dig i alla fall I mitt, i mitt fall så skulle det kunna få dem att vinna Inte bara E3 utan bara vinna Ja, alltså, vinna <laughs> ja jo, men Jo, men de skulle ju bara vinna allting För det vore ju så jävla coolt och jag tror det är en jättebra approach att inte gå in på Kratos längre. Att ta en ny, mm. genomblinkning kanske, som det här som man har sett, typ tatueringar i rött. Mm. Bara, men hallå, det är lite blinkningar till Kratos, men en ny karaktär och fortfarande stenhårda. Han kanske inte behöver stå där och skrika. Ja, oh, jag, tänkte jag tänkte precis säga att han, han kanske inte behöver vara lika arg. Nej, precis. Han, han kanske har gått... Någon terapikurs eller något sånt där och lyckas ta hand om det här. Eller så är han bara en ren psykopat. Kan ja. bara mm, det... göra allting väldigt lugnt. Ooh, ja visst, det hade kunnat vara lite coolt. Bara så här, <tion> göra en helt annan break på det. Ja. Coolt. Men det, är, det måste ju vara någonting för att mörda liksom ja, judar klart. så det blir väl att någon typ hela klanen eller något är utstött och sen är det bara ut och kötta liksom. Men precis, han behöver inte stå och skrika. Varje har, ja, men, han har, han sa, har han samma temperament så kan det ju räcka med att typ så här, Thor tappar hammaren på hans häst. Jag tänkte precis säga det. Ja. <laughs> tappar hammaren på tån. Jag bara, nej ja, eh, du tar inte till häst. Okay. Det, det, rä det räcker, det räcker ja. liksom. För då, då, då är det mörda som gäller sen. Uh, sen någonting som jag absolut vill se det är mer av scalebound. Oh, jag vill även att de kommer ut och säger att det är till Playstation 4 Så jag slipper köpa ett Xbox One Men det kommer jag inte att få höra eftersom det är Xbox-exklusivt, men Scaleband, absolut, jag vill ha ett datum oh, Färdigt datum och att få Någon så här riktigt häftig trailer mm. Ingen mera gameplay, jag vet hur gameplay ja, det, det, alltså, alltså, det, det, det, Trailern trailer. vi fick sist var ju Brutalt cool, men mm. mm. Eller hur? Jag vill Agents... ha någonting mer Jag Det är det jag måste... hade en förlängd gameplay där man fick se spelet men mm, visa ja. något riktigt häftigt Och kanske lite mer monster Man fick, typ, man fick bara se ett monster Och Det här ska ju vara att fyra personer ska spela tillsammans Alla med ett varsitt monster ja. Kanske köra en schysst monster-trailer Bara så att mm, mm. man blir hypad en gång till Men Scalebound, det var bara tre, eller vet inte det, Xbox One eller Åh oh, fan var tråkigt För det, det är också ett spel som jag har sett fram emot Som fan efter jag såg den trailen mm. För det, det, den trailern Gör den ju verkligen taggad Ja, absolut. Och gameplay ju... blir man ännu mer, och just att du kan styra draken och allting, det är så mm. häftigt. Mm. Riktigt, riktigt ballt, faktiskt. Och sen är det ju en sak jag har väntat på, i varenda liksom, mässa eller vad som helst nu Diablo-expansion, vad mm. är en 3D, liksom, den tredje, mm. vad blir det, andra expansionen då, ordentliga mm. expansionen som får en tillbaka till spelet det har, liksom, de har ju ryktats jättelänge att det ska, det ska komma två stycken mm. vi har fått en, men var är den andra vi vill se mer och få ett stort jäkla expansion så att man verkligen har hopkar in igen och vi spelar om dem tidigare också mm. Mm. Det, är, det är också mm. något jag verkligen vill se, att Blizzard kommer fram och bara, hej de brukar inte vara på ETS på speciellt utan de kör ju sitt BlizzCon här mm. men att de kanske kommer ut och bara, men hallå, se vad vi har liksom, det skulle vara skithäftigt Mm. Uh, men uh, uh. men tänk, tänk dig ett, ett framtida E3 uh. där Valve går ut och säger att de ska vara med. Hmm. Tänk dig hypen. Det det bli då. Hmm. Och så släpper mm. de inte det spelet de egentligen vill ha. De släpper bara så här: Ja, ah, när vi har gjort ett nytt uh, Garry's mod. Ja, precis. Bara, <laughs> Här. vi har två spel, Garry's Mod och Portal 3. Varsågod! Ja, kommer ju storma scenen. Åh, oh, det är Vad är ju Half-Life 3? Brända bara. Okay. Precis. Eller typ, kommer in och bara Hej, här har ni Half-Life. Reborn! Vi börjar om. Va? Oh, den hade varit ännu värre. Oh. Helt ärligt. Uh, men har ni någonting ni inte vill se under E3? Vad? Äh, Vad du inte ni vill se? Som jag, jag, är, jag har sett tillräckligt med VR förra året. Jag tycker inte de behöver ah, ta lika så. mycket fokus på VR. Mm, mm, För det var mm. ganska mycket som förr. Visst, det kan vara kul att se några spel här och var. Men <här> hellre att de droppar priser eller någonting. Ah, jo, jo, absolut. Men jag tänker mm. samtidigt. Har de lyckats med någonting banbrytande. Så Då vill man ju se det. Ja, precis. Men vill inte ju att inte alla försvinner. spel vi har det är ju det. Det ja, är också ett riktigt häftigt spel i sådana absolut, fall. Absolut, absolut. Mm. Och inte bara en massa med demos som det var senast. Mm -hmm. Och plus att jag inte vill ha någon trail för The Last Guardian, utan jag vill bara ha datumet. Det räcker för mig. Ja, ja. Ja, nej, jag tror inte det finns någonting sådär som jag inte, alltså ingenting som jag tänker på sådär som jag inte vill se. Mm. Du vill inte typ så här. Att det räcker med Halo för en stund. För det, vi kommer säkert få ja, en ny men, Halo man vet ja, inte. Jo, ja, he, he, där ja, där Halo Wars 2 är ju redan bekräftat. Ja, precis. Helst. Det lär ju visas upp där mer. Ja. Sådana grejer är ju mer här att det är ju sånt man bara får stå ut med för att det kommer alltid att vara där. Mm. Alltid. Det, det, det kommer, de kommer ju inte sluta med den häftiga asballa Halo-trailen tra liksom. Mm. Jag hoppas lite på att de inte visar upp Assassin's Creed. Att de verkligen tar mer tid och går tillbaka till ritbordet och ja. när de väl har ett Assassin's Creed att visa upp att det är någonting nytt och banbrytande. istället för mm, att bara köpa på mm. samma sak. De ska, det ska inte komma ut någonting i år, men det betyder inte att det kommer upp under E3, att det kommer ut nästa år, men jag hoppas att de verkligen har gått tillbaka till... Liksom att de inte ens visar det där utan nej, vi kommer med det året efter mm. och så kanske de nä nästa års E3 och sen släpper de det typ i december eller november men jag vill inte ha någon SSS Creed det här E3 heller nej, nej, nej, nej. gud men. men de har ju också sagt att de ska lägga det liksom på is mm, ett grann. år i alla fall så jag hoppas att jag hoppas det att inte de... visas allt i år, mm. alls i år mm. det är just att de verkligen nej, vi, vi chillar, liksom. ja, precis mm. För vi har ju liksom filmen och det, det hypar ju upp oss över Assassin's Creed. Det är inte så att vi glömmer Assassin's Creed bara för att de inte visar någonting från spelet i år. Vi har ju ändå filmen liksom i slutet av året. Mm, mm. Precis. Men hur är det med ja, skjutspelen och sånt? Ser vi fram emot det? Det kommer ju visas. Eftersom båda släpps i slutet av året. Just Call of Duty och Battlefield. Mm. Alltså för min del så kan de lika bra strunta i dem. Men det är ju jag för att jag inte spelar de spelen. Mm. Precis. Eh, Battlefield vill jag se mer ifrån. Vi fick en skithäftig trailer men ja, vi fick jo, inte se med... vad spelet handlar om. Ja, exakt. Mm. Mm. Jag inte säga. Call of Duty är inte lika viktigt. Där vet vi vad vi får eftersom det är så sjukt likt eh, senaste Black Ops 3. Det liksom. mm. är bara ännu mer ute i rymden. Ja, då vet vi liksom ja nej alltså det, är, det, det kan de ta och behålla för sig själva mm. Känner jag, rent spontant faktiskt. Ja, det jag håller faktiskt med det är, ja. Jag behöver inte se något från nya Star Wars Heller vänta till nästa år Det är mycket som jag känner att mm, mm. Vänta till nästa års E3 istället för mm, den här mm. Utan det som jag vill ha nu Det är någonting verkligen så här, jättehäftigt Annars räcker det bara visa mer från det som ni sa förra året med ge oss färdiga datum eller mera gameplay för det var väldigt mycket förra året som jag tyckte var vi fick bara se trailer, vi fick aldrig se någon gameplay så det är därför jag känner att det här E3 är liksom väldigt lågmält att vi får liksom se det vi fick se förra året fast mer av allt det mm. Mm. och sen kommer Crash Bandicoot och Skärshowen <laughs> <här> <här> ja, alltså, jag, jag går ju med och hoppas på så här skrällar, varje år hoppas mm. jag på skrällar ja, de här Big att... things Mm -hmm. Ja, men någonting måste ju komma. Någonting som ingen har hört talas om eller som har lyckats hållas hemligt. Någonting precis. Alltså, ja, precis. Men det, alltså, det behöver inte vara något så här redan, alltså ett, ett nytt spel i en, i en redan existerande spelserie. Nej. Utan det kan vara någonting helt nytt, och någonting nytt alltså. Någonting vi inte har sett för. Mm. Och det vore ju riktigt coolt om du kom ut med ett nytt IP. Det vore ju riktigt häftigt. Ja. Jag hoppas ju i såna fall att. Eh, uh, hjälp mig vad heter han? Eh, Kojima. Ja. Att han kommer ut och säger något riktigt häftigt om sitt spel. Just här, han har kommit ut och sa det, att tyckte man om senast han krawde, så kommer man älska hans spel. Hmm. Och det gav ju mig. Oh, oh, oh, <laughs> ju, <laughs> är, oj, dämpande, Men vad det är jag, inte jag, det också ett jättebra sätt att hypa sitt eget spel. Jo, bara, och ni vet, det, ni vet det där stora, skitballa, mm. ascoola spelet som precis släpptes Som alla mitt, spel mitt som har kommit spel. innan har blivit game of the year ah, jo, jo, absolut, men, men vet, mitt spel ja, mitt precis. spel som jag gör, det är exakt lika bra om inte men bättre, bättre. <laughs> Okej, okay, det, det är ju inte att slå på den stora trumman liksom. Nej. Men sen vet vi hur Kojima är och han, har ju, han vet hur man gör spel och han kan göra sjukt spel Så jag hoppas verkligen men det är även där. Det är för tidigt. Han får nog inte ens gå ut och säga, vad, liksom säga någonting om sin nya spel eller någonting. Allt vi vet är att han jobbar med Sony för att jag är exklusivt men det är också, jag tror det är för tidigt. Det är alldeles för tidigt för att se någonting därifrån. Men man kan ju hoppas att han har någonting riktigt häftigt på G. Mm, mm, mm. Uh, har ni något mer ni vill ta upp i någon E3? Forza! <laughs> jag vill se alltså, nya Forza! Det vill ja, jag se Alltså, alltså Forza senaste spelen har känt lite grann som Senaste Gran turismo mm, mm. Att det liksom så här, Ja, inte ett sägande Ja, ja absolut, absolut. Samma, samma, samma, samma, samma senaste åren. Liksom. Mm, mm. Mer bilar, att... mer baner mer grafik. Annars ja, är det samma grund. Och inte samma gamla vanliga bilar. Inte samma gamla vanliga baner precis mm, mm, mm, mm. Ja, jag vill ändå se det. Speciellt nu när de, när de börjar förlura på att försöka få in det på PC också. Mm. Mm. Då tycker jag att det ska bli riktigt, riktigt coolt. För då, då får jag ett spel som jag ändå har suttit och tittat på rätt mycket. Mm. Då kan jag äntligen få börja spela det Utan att jag måste äh, köpa mig ett Xbox mm. Mm. Men Så någonting de måste lägga in då Det är mer drifting Absolut. Nej det ska... Tyst, tyst, tyst, tyst. Inga dumheter i, i spelen Det ska vara va vanliga Forsad van på riktigt. Ja, Åh fy fan Forse Då skulle jag börja må dåligt Nej, om, om, om de visar någonting sånt lite, Då kommer jag börja gråta på riktigt När jag hör det, det kommer jag göra För det är... Nej. nej! Usch! usch. Nu, var du, nu var du elak, Nico. Förlåt. Ja, verkligen. Ja, nej, jag vill, se, jag vill se mer av For nya Forza. Mm, DOS. Mm. Alltså, jag har väl inget speciellt som jag bara måste se. Men mm. du är jag... mer för överraskningarna? Ja, jag, mer eller mindre. Jag, som sagt, jag, jag hoppas verkligen att det kommer ett nytt Scrolls-spel, älskar älskar Skyrim. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att, eh, att de utvecklade det konceptet ännu mer. För det var väldigt mycket brister i, i Skyrim som det var. Liksom. Så att... Men vill du ha typ Skyrims storlek, men mer av. Ah, Eller vill större. du ha, ännu... större. Ja, du vill ha en större? Större. Det var det jag tänkte. Större, mycket större. <laughs> ja. Det är ju alltså någonting jag alltid velat, som är synd när man hörde som om Skyrim. Att det var ju någon hacker som hade lost, gått in och så såg han att man kunde ha. Gick han för liksom, bergen och han hackade sig förbi det. En finne oh, tror jag var. Så oh. kom han till Oblivions. Liksom det, fanns, det fanns i bakgrunden liksom deras kartor. Men det var inget träd eller någon byggnad eller någonting. Men man, mm. han kunde kolla på utformningen att det här är exakt Oblivion. Och det är som jag har känt att det är tråkigt att man aldrig har kunnat gå tillbaka och se typ Oblivion, vad som hände därefter liksom Skyrim-tiden och kunna utforska att det. För jag behöver egentligen inget Större kartor, när jag vill mer ha sammanfattat alla kartor och sånt där. Mm, mm. Med, ja, självklart, om man vill ha liksom en ny plats och börja ifrån en ny karaktär eller någonting med en ny berättelse. Men jag skulle gärna vilja kanske ha kanske någon del där man kan komma tillbaka till tidigare platser. För det har jag tyckt var lite tråkigt med det spelat. Man aldrig. Det utvecklas inte utan man får de här små platserna. Och sen har du blivit, typ, ja, men här har du vampyrer ja, men det är ett stort torn mm. typ Mm. Alltså jag ska, jag skulle vilja liksom att alla områden finns den där Morrowind äh, ja, elsewhere äh, som alla alla rasers liksom, mm. ja men hem. Ja, att, mm. att, att, att det blir lite grann wuvitt. Ja. Ja. Lite MMO-stuket att allting ja. finns men att det är ett single player spel. Och ja, ja. det vore ju coolt. Precis. Jag, skulle, också vilja att ja, jag, jag, skulle, jag skulle gärna se det att, att det blir multiplayer, fast inte online så, Nej, precis, utan inte split utan eller så. Mm, mm, AMC, mm. så. Att det finns multiplayer för de som vinner, mm, så att hoppa exakt. in hoppa ut multiplayer, det skulle vara sjukt. Lite, lite diablos tänker ni då, eller? Alltså just det här Nej, att, att man typ. kan ha Ja, multiplayer ja, så absolut mm. att det är så. För jag, jag tänker också ändå så här, köra lite online, just det här multiplayer-biten, att man kan mm. hitta polare och sånt online för att spela spelet mm. men fortfarande i single singleplayer-varianten om man säger. Ja, men absolut. Precis. Tänk att du sitter och spelar nu så hoppar Danne in med sin mm, mm. mage och jag med min archer. Och så, så oh, är du liksom, vad coolt. och så hoppar vi in och hjälper dig i din och ja. Det skulle vara skitcoolt liksom. Ja det vore ju riktigt precis. häftigt. För då, då, för då kan man ju verkligen uppleva ett spel tillsammans också. Om, mm. man vill, om man vill såklart. Ja precis. Köra med att de kanske lägger in mera grotter och större grotter och sånt. För just multiplayer, att man ska kunna, man vet att äh, det här är för svårt, känner jag att nej själv. Mm. Men sen kommer vi in tillsammans så det är massor av men vi kan ju hjälpas åt. Att de oh. gör mer så, det skulle vara liksom Eller hur, hur många, många sådana ställen har man inte hittat? Ja. Man kliver in <laughs> och så bara, uh -oh. Jag hoppas jag vet vad Ytterdun var någonstans. Ja, precis. <laughs> Satan. Eh, jag har ju faktiskt en eh, vi har ju faktiskt en, en lyssnare också som har eh, lagt in sin lilla kommentar om just uh, E3. Mm. Mm. Uh, Alexander Klassen, Ge mig Red Dead Redemption 2 så kommer jag att dö lycklig. Det är ju faktiskt, det ryktas om det. Ja. Mm. Mm. Det ryktas om det, men ingenting så här bekräftat eller någonting, men alltså, litet, litet kanske finns där. <laughs> alltså jag fastnade aldrig för det spelet tyvärr. Det var för ja. lågmält liksom. Eller lågmält, det är just det här att rida runt och öppna kart, det var ingenting för mig. Det var roligt en stund, men jag tröttade på tog för tidigt. Tyvärr hade jag samma problem med GTA 5 också. Så jag vill, jag säger ju hellre att jag får ett ordentligt GTA fast med en snubbe och ja, typ San Andreas eller sånt där, men mm. Red Redemption tog ju emot med öppna fanar. Alla tyckte ju typ om det förutom jag. Så det skulle vara kul att se ett nytt spel och kanske ett spel som även får in mig jag vet inte hur de skulle lyckas men kanske att det händer mera hela tiden som får mm. mig att verkligen spela för det var liksom, ah, men du ska ut och jaga den här ah, men det tar mig en halvtimme att bara komma fram till honom det var på oh. hästrygg, det är inte riktigt min grej mm. tyvärr men, men det nej, skulle vara riktigt häftigt riktigt, mm. riktigt, riktigt häftigt ja, nej, absolut Red Dead Redemption är alltid välkommet mm eller en eller större typ, DLC till GTA skulle också vara riktigt coolt mm. så ja, vi fick med Gay det... Tony Och alla de där till mm. jävla... men, men Men det ryktas ju faktiskt om Redan att GTA 6 Är i utveckling mm, Så det är därför oh. jag inte tror vi får någonting om GTA 5 Som de redan har gått på att bara, nej, men vi håller på med utveckling till På sexan För jag tror att mm. de har gått ut och sagt faktiskt Precis, men jag det... tycker det är för tidigt Ja, vi kommer ju inte få ja. det på en på ett tag Men det är, ja, nej, det är väl nej, lite men... det att de går ut och säger nu för det kommer vara så sjukt större GTA 5 är det redan sjukt stort Det här nästa kommer vara ännu större Eftersom de redan nu bara Men vi håller på att utveckla det men ni kommer inte få se det på typ 3-4 år <laughs> Minst mm. Sen kanske ja. vi får se det och sen tar det fem år till Innan vi får spela det men... ja, ja, det är Riktigt se. så illa tror jag inte det kommer bli Men, Nej, det kommer, men jag tror det, det är bra lång tid innan två, vi är... Ja men det är som 2-3 kanske 4 år i alla fall Ja, då tror jag mm. att vi kanske får ny, alltså, höra om spelet, men jag tror det är ännu längre att få spela spelet. Ja, kanske. För de brukar kanske. Mm. ju, ja, vad är det, fem, sex år på, per spel, eller vad tar de på sig mm. ungefär? Mm. Och om det ska bli ännu större och det ska verkligen funka... Men jag hoppas de går tillbaka till en karaktär i alla fall. Mm. Ja, jag tyckte ja. inte om det här att hoppa fram och tillbaka mellan tre karaktärer. Det var inte min grej. Visst, jag kör heller på det här med DLC, att man får spela som olika efteråt. Men jag vill i alla fall ha en grundstory med min karaktär. Eller att jag kanske får välja olika stories att jag spelar bara som han här nu sen väljer jag bara han här sen och så får jag se liksom det som jag valde att göra i min första genomspelning mm, händer ja. också i den andra men då spelar jag som en annan karaktär och får se det som jag gjorde hända. Mm. Lite mer åt ja, det hållet ja. skulle vara coolare tycker jag. Ja visst. Men ja, det var väl typ det vi hade från inför E3. Ja. Ska vi gå ja. in på veckans fråga? Absolut. Veckans fråga. Veckans fråga lyder... <laughs> nu låter det som när man gjorde så här... Jag vet inte, inte framträdande, men de var gick i skolan så här... Uh, hästar, mm. hästar, uh, hästar... Hästar är ett <laughs> Ja, vad va fan... Uh, vilket, spel, alltså, uh, vilket spel som använder sig av ett exklusivt tv-spel Kinect, Wii Balance Board, Playstation Camera... Skulle ni vilja se igen... Har är något spel som använder sig av en, ett tillbehör Som ni skulle vilja att man tar tillbaka Men gör ännu bättre Oj Alltså Ja jag, jag måste Jag kan ju faktiskt ta den på en gång Vi har ju faktiskt en lyssnare som har skrivit okay. Och det är ju Kristoffer Hårsta Jag skulle vilja se en ny variant av jaktspelet Som man spelade när man var yngre Duck Det där Hunt. där man sköt änder Eller andra djur som yes. fanns till det tidigare Nintendos Exakt, Duck Hunt Ja, så då skulle också jag vilja se det. Ja, för när jag läste den, hans kommentar så tänkte jag så här, fan det är inte en dum idé. Nej, exakt. Alltså, det skulle ju vara ascoolt. Sådana spel släpptes ju till Wii. Mm, mm. Det var kul en stund, men det blev snabbt uttråkat också. Mm, det är i såna fall skulle jag mer utvecklade sådana spel som typ ja. gamla arkadspel när man fick liksom ett helt givär och man stod bara da, da, da, da. Ja, visst, det, det summeras åt det hållet. Mm. Det skulle vara mm. coolt men ja, de försökte ju på Wii men floppade med det. Men, ja, jag, jag kommer ut ett helt fullt sånt spel och det görs riktigt bra. Absolut skulle jag också vilja testa det utan tvekan. Sen vet inte jag men jag tycker nog ändå att alltså jag vet inte varför det, det, det föll men det här jag kommer ihåg att jag har haft väldigt roligt med typ Playstation-kamera och grejer också. Typ iToy och de här. Ja, exakt. Mm. Men Kinect är väl typ samma sak idag. Men... Ja, det är ganska samma. men Kinect är jag... sjukt roligt. Det är absolut. Ja. Men det var mera kidslekar. Ja. Jag vet inte hur man ska... Det fanns typ fönsterputsning och sånt och grejer. <laughs> oh, och det var mycket mer musik och det var, li det var lite mer partystämning varje gång man gjorde någonting. Ja. Det får jag inte riktigt känslan av nu de spel som är nu, utan det är, det är fortfarande lek och sånt men det är inte samma så här glädje skutt och liksom sådana där. Nej grejer. exakt för att när jag tänker tillbaka på det, så då tänker jag liksom typ så här förfestgrejen. Och man mm. tyckte faktiskt, och alla tyckte faktiskt att det var aktuellt och roligt att ja, men fan starta upp playstationet så kör vi lite femkamp innan vi drar vidare mm. och man kör lite boxning och man kör lite så, alltså, det var ju skitkul så att, att faktiskt försöka köra lite PR och få det aktuellt igen vore ju inte alls fel för min del och, och faktiskt självfallet kanske putsa på det dessutom, men det, det, jag skulle kunna välkomna det ändå tror jag mm. absolut Bannar uh, alltså, Det enda jag som har kommit på det är just ett, ett nytt Hunt, men ja, jag, vet inte. Mm. Jag, jag har haft jättesvårt med den här frågan. helt ärligt. Uh, För mig som, som jag kom på den här frågan det, det fanns ett spel jag absolut vill ha tillbaka. och Det är Eye of Judgment för er som känner igen det spelet till Playstation 3. Mm. Det, är att det är en kamera. Tänk uh, Medic The Gathering och sådana kortspel. Mm. kameran riktades ner på ett bord och där la du ditt kort och då kom den upp på tvn som en fullskalig figur drake oh. eller liknande mm, jag har ungefär över 200 kort i den här spelserien <laughs> då förstår jag varför du vill ha tillbaka spelet. <laughs> Problemet var att kameran var inte tillräckligt stark och för att få det att funka perfekt var du tvungen att ha ljus underifrån som Oj. lös upp och då måste du liksom bygga en egen plattform och sätta det på för det var bara en tygbit liksom. och så måste du ha ljus uppifrån och underifrån för att mm, kortet ska mm. läsas. Annars hade du jätteproblem med det där. Oj. Och tyvärr, det var skithäftigt. Det är fortfarande jättesnyggt. när jag lägger kort och så drar jag den mot din, liksom, mm, ditt mm. kort. Då attackerar jag dig. Och då hände det slaget på tvn. Oh, liksom, cool. Det blev mer grafiskt. Att helt plötsligt mm. kom vi in i en skog. Och min drake sprutar eld över din... Uh, whatever. Och så hela tiden så Det var skithäftigt. Men problemet var att teknologin var inte tillräckligt bra med kameran eller ljussättningen. Annars var allt perfekt. Och jag älskade det spelet. Eftersom jag gick till typ, jag vet inte om det var 3D eller något, och köpte med 200 kort. Så jag har ju en skitbra samling. Men tyvärr så funkar det inte tillräckligt bra för att jag ska kunna spela det. Så mm. vad, heter, vad heter den här barn tv serien eller tv-serien som har... För det är det jag ser framför mig Det är typ så Jogi Ja exakt den här man har på armen va uh... Och som man stoppar in kort och grejer uh, i. Ja precis, på... det är typ exakt så Okej, okay, Det, okay. det, fun... det funkade på riktigt liksom det vad coolt, det, det, det skulle jag också Kunna ja. prova faktiskt Du kan komma hit och testa det Det, uh, det, det kommer ta en stund för oss att få det att funka Men när det funkar då är det skitkul Det låter ju skithäftigt ja, det, är, det är jättehäftigt, men det är just att kameran inte är starkt, För det var också mm. play 23 kameran och att man var tvungen att ha så sjukt ljussättning När vi spelade vi var tvungna att ha typ fyra lampor Som löst ner Men ja. de fick inte lysa alla på samma platt För då blev det Nej. bara som en vit fläck Och då kunde inte komma hela, Så det är skitmycket problem Men för en som spelar typ ja, Magic the Gathering och sånt Det här var liksom drömmen att få upp ja. det på tv Och se allting utspelas så Jag drog fram min archer Mot din drake Och man ser hur de står och skjuter pilar Och din drake faller ihop Det var ju skithäftigt Ja visst, jävlar var coolt. Det så att egentligen om vi ska sammanfatta det hela så vi skulle vilja ha tillbaka kameran egentligen. Fast en väldigt mycket kraftfullare. Ja, en fungerande kamera och inte bara mass med jag vill inte ha det här. Visst, jag förstår vad du säger. Det här med det som du pratar om är mer och ja, det som ja. jag har haft med Kinect. Ja, mm. jo, ja, absolut Men jag tänker också Du nämnde det här Att det skulle vara lite roligare Jag, jag gillar mm. inte det här Typ så här. Åh, vi ska åka skidor mot varandra Nej, Eller, det är inte, Alltså inte den biten Utan just det här bara Allmänt dumt Dumroligt Ja, precis Jo, det är lite väl mycket Nu man ska bara stå Och bli jättesvettig Istället för att Ja, exakt, ja, men, exakt. Vi småretas med varandra och Absolut ja, Precis Och det är, de, det är den biten Jag vill ha tillbaka med Med just ja, Det jag kommer ihåg Från Playstation-kameran Liksom Mm Absolut. Uh, men det var väl den här veckans fråga då? Uh... Jag har uh, faktiskt en uh, liten en lyssna fråga ja. egentligen som den. kommer från Kristoffer uh, Håstad som han tänker på vad blev, förra veckans avsnitt. Mm. Uh, som handlar om rollspel. Och uh, vi pratade ju mycket om att det var så få som ville spela Healer och sådär Så han frågar egentligen varför tror vi att det är så. Jag tror det, är det för att alla är så. Jag tror att det är för alla är så egocentriska. Ja, man, vill jag en, jag man vill liksom vara den här. I'm, jag är ledan, jag är big bad guy, jag är den här hjälten mm. alla ska gå till. Healer är ju alltid i bakgrunden, han syns ju inte ja. på samma sätt. Mm. Och det är det när man sitter och spelar, man vill ju vara den här stora krigaren. man vill inte vara den här som bara finns där för andra, för nej, nej, nej, sant. sånt skit har man i Verkliga jobblivet man bara hjälper andra. När man är en krigare då är man det är jag, det är min ord, det är som liksom, jag gör vad jag vill. Jo, men om jag ska vara djävulens advokat ändå då så där alltså, varför tänker man så för att jag menar utan den personen så klarar du det aldrig. Det är ingen som kommer klara sig igenom en instans eller någonting sånt utan en healer. Nej, absolut mm. inte, men då anser man ju lite som du sa Danna, att mm. det är inte mitt jobb. Nej. Och jag är exakt Nej. likadant när jag spelar När vi spelar typ om Nu har jag alltid det, men om jag skulle spela <laughs> Jag skulle inte välja healer utan jag skulle Nej. typ köra barbarian någonting. Jag är ju därför slakt, jag vill bara se blod Överallt och jag vill slåss Jag vill inte liksom slå tärningar, jag bara döda, döda döda. Jag vill inte vara den som sitter i bakgrunden Ja, <sighs> oh, jag går fram Och pilla på dig, du är helad oh, Jag går från dig och pilla på dig, du är helad liksom, oh, oh. Mm. Jag vill liksom vara där i Själva stundens hetta Och slå tärningar eller ditten och datten Vad man nu vill göra. Ja, för jag menar ändå... Det är ändå... Äh, visst, har du en bra grupp att spela med... För jag har ändå provat äh, att spela healer ändå. Har du en bra grupp så är det ju... Alltså, då har du ju inte super, super mycket att göra. Och om din karaktär är bra som healer... Så mm. har ju inte du det jättestressigt. Men jag menar ändå... Jag kan ändå tänka mig alltså ändå att det är lite action... Om man spelar som, ja, som WoW till exempel och de här, när det är de här 25-manna och alla de här grejerna, när du ändå har en hel del att hålla koll på. Så måste det ändå, det måste ändå vara action då, för så, så pass så pass stor, stora instanser har jag aldrig spelat, som healer, ska jag säga. Mm. Så då tycker Mm. Jag, det, det, det, jag tänker mer bara så här vad, vad, ni, ni tror inte att ni skulle ens skulle kunna testa det. Visst skulle man väl testa, men jag skulle nog sluta lika snabbt som jag kom ja. in i det. Ja. Men det är samma sak när man spelar typ Final Fantasy eller någonting. Mm, mm. Din karaktär är ju aldrig healen. Nej. Det är ju liksom, en av, Du har fyra karaktärer. Ja, men den här lilla puttinuttiga, den gör jag till en healer. Mm. Och sen är jag är ju alltid den här Big Bass Warrior. Ja, jo. Och såna där. Ja. Och sen har man en som är med, mage och alltid. men jag är ju alltid den som är störst, bäst och stav, liksom vackrast liksom allting. Mm, mm. Ja, jag, jag håller ju med dig fullständigt. Jag tänkte bara jag ville försöka få det att spåra väg lite just för att jag tror också att det det, har, det, beror, alldeles, det beror precis på det du sa: Att alla är så egoistiska och mm. egocentriska att de vill vara störst, bäst och vackrast. Ja, men det är, ja, är ju så jag tror det är att, egot som sätter ja alltså, jo, men som den här grejen. Mm. Absolut. Ja, ja, visst, jo, men, absolut. absolut. Så jag håller nog med där faktiskt. Mm. Det var så. Då har du väl typ på den då? Ja, jag, mm. jag tror det i alla fall. Men sen så finns ju alltid den där idioten som faktiskt vill vara en healer. Ja, mm. självfallet. Och, det ju, man, man, och man, man önskar ju verkligen att man kände en sån. Ja. För all, he, he, hela ens liv skulle ju vara så mycket lättare. Mm. Om, om man, åtminstone under den tiden när jag spelade så mycket sådana spel. Det hade varit så mycket enklare om jag kände någon som ville vara det. Mm. Exakt. Ja, vi har ju en i rollspelet när vi spelar mm. men det är just för att han är läst på sig alla oss andra dö, så han fick ju ta den rollen va ja. ja, vi tackar för det. Nästa vecka ska vi snacka X-Men. Oh, yeah. eh, det gäller ju att ni går och ser X-Men Apocalypse, för det är en av filmer vi ska prata om nästa vecka. Men också om ja, X-Men som de gamla filmerna, serien, spelarna, allting. Mm, mm. Så det blir intressant Du Danna har ju lite bakgrund inom X-Men För det var det du läste mycket när du var yngre mm. Exakt Och jag läste dem också för några år sedan Så det här ska bli kul att prata om mm. Så skicka in Allt ni vet och vill om X-Men Och har ni sett X-Men Apocalypse Som släpps nu på onsdag Så igår när ni lyssnar på det här Skicka gärna in och säg vad ni tyckte om filmen Någon veckas fråga har vi inte nu Så håll koll på Facebook på det Facebook, ja, Abita Nörnes. Och eh, Ja, vi har väl egentligen bara Lekstugan kvar mm -hmm. Mm -hmm. Som är Vilken mm. eh, är treilen. Och Fan det gick ju ganska bra för dig <laughs> Senast Oh yeah mm. awesome. <laughs> Riding right the gravy train mm -mm. <laughs> mm -mm. Ja det är bra <laughs> uh, ja, ska vi Gå rakt på ja. sak helt enkelt Ja, kör vet jag Det här är en film okay. Som jag vill Veta vad det kan vara för något Så, ja Vi hoppar rakt in och lyssnar på vad det är för något in the absence of light Darkness prevails Ancient evil has returned, greater than any the world has ever known. Sixty years ago, they tried to destroy the world. They're back. Now, one secret government agency... Welcome to the Bureau for Paranormal Research and Defense. ...has been called upon to stand against them. There are things that go bump in the night. And we are the ones who bump back. Be... Okay. Hur big can it be? Stopp! Vi har uh, försvar från Danne. Hellboy. Intressant, intressant. Ja, men det är rätt. Ja! Oh, yes! Det är klart, det är Hellboy. Nögt. Nögt. Just när han sa, How big can it be? Vad? <laughs> Då <Du> hörde jag att det var direkt. <laughs> det stämmer. Härligt. Stämmer det här? Ja, jag tänkte också under hela trailen som var det så här jag känner igen rösten, jag känner igen rösten, mm, jag, känner igen igen rösten. jag tänkte fan jag måste ta det här snart. Det här går inte. Jag måste ta det snart. Och det är, det är ju vad hört. heter han? William Hurt heter mm. han väl. Mm. Mm. Eh, som äh, spelar ja, typ pappan. Ja, precis, pappan, faktiskt. ja, precis. Grattis. Nej, snykt. inte William Hurt, vad heter han? Eh, jag Shakita. hitta mm. Var är gubbforskånd? Han heter så mycket som Jon Hurt. Det är John Hurt har vi precis. Mm. Spelade Trevor Broom Brottenholm. Mm. Trevor uh. Brottenholm, ja precis. Tänk så jävla mycket svårare saker och ting blir när man inte får se saker ändå. <laughs> alltså, ja, man bara får hur... lyssna på det. Liksom. Ja visst, det är skit. Det här var ju fan asroligt. Bra. Jävlar, det var svårt. Det gjorde ja. att Danne drog iväg med 30 poäng mot Fernans 23. Mm. Mm. Du sa att du skulle träna på traila så alltså, det är väl jobbat. Ja, fan får Daner alltid mera på en? Det känns alltid som att det är längre mellan oss <här> efter varje gång. Även fast jag vann förra vändan. Fan, Jag tror, jag tror Niko du knuffar in för mycket poäng och sånt om där tror jag. <här> fortsätt, fortsätt med det. Fortsätter med det. Håll ner. Dub dubbelräkning som Niko faktiskt har rätt här nu så att jag inte förlorar för att han fuskar. Ja jag gör det. Jag har chans av varandra gång. Jag bara mål för förra gången av det typ så. Oh, oh, nej då, bra jobbat Men som sagt, Tack. nästa vecka har vi X-Men Skriv in om det, skicka gärna in om ni har frågor Lättast att hitta oss är ju på Facebook Abito Nerdness mm. Allting går att skicka in där så tar vi upp det och Mer lyssnarfrågor Mer lyssna svar Och allt däremellan. och Skicka gärna in om det är något speciellt ni vill att vi tar upp i ett framtida avsnitt Det hjälps jättemycket mm. ja, Fan vad absolut. hittar man dig? på våran Facebook-sida. Mm. Danne, vad hittar man dig? Twitter och Instagram på ätdunderskägg med AE istället för ä. Äh. Och mig hittar ni som Nico Hassard. Ja, tack för det här avsnitt, Gabs. Tack själv. Så hörs vi nästa Kängel. vecka igen. Hej då! Hej då!